Тоді заводи чи там голоси, а тепер ще смійся. А як не хочеш сміятися, то хоч люби по-давньому. Інакше кидаю тебе і йду до добівни, бо вона не плаче. Настка задрижала в душі на ті слова, успокоїлася і утерла сльози. «Я тебе люблю, Грицю, ти ж мій», сказала а наблизившись до нього, обняла його, як недавно, пестоливо. «Ми собі по слові, Грицю, чуєш?» Питає, просить, а очима, що ми готять неспокійно, грозить. «Ми собі по слові, мене ти не здуриш». «Чув уже, коли скінчиш?» – скипів нараз Гриць. Я що сказав? Сказав тобі по правді, а тепер дай спокій. Що хочеш? Щоб я пішов світ за очі? Мені не тяжко, піду. Настка знову обіймає його за шию. Не в світ грицю, як сновида успокоює, а звінчатися грицуню. Тож звінчаємося, але і нараз урвав, відсуваючи від себе дівчину, якої рішучись знав і боявся. «Ніколи більше до Туркині не виходь!» наказує нараз поважно і строго дівчина, пронизуючи своїми ясними очима, що то за всю хвилю із внутрішньої боротьби аж потемніли, і додає, «Щоб ми через неї не побралися», «До неї піде другий. Вона без тебе не згине. Вона багачка, гріцю, а я і урвала. Сльози знов спинилися у її очах, і вона заслонила лице обома руками. «Не бійся, сить, тихомиріє, Гриць. Чи я тебе кидаю? Не вийду ніколи до Туркині. Не віриш?» Тому, може, ще я сказав, що вона гарна на це село? Бо правда, що гарна. Правду за пазуху не заховаю. Каже, а сам з усміхається. Не бійся. У нас таки знов очі замеріхтіли. Грицю! Погрозила рукою. Ти мене не здуриш? Я це ще раз скажу. А до Дубівни? Не виходи. Гриць відвернувся мовчки від неї і, відійшовши кілька кроків, кликнув. Бувай здорова. Вона не відповіла, але, надумавшись нараз, прожогом опинилися коло нього. Не вийдеш? Він оглянувся. Не вийду. Треба закінчити Грицю. Треба. Я вже закінчу, ти лиш під очі й не йди, а іншим не журися. Я не журюся, відповів він. Журіться ви, ви всі однакові. Дай мені спокій, і з тим знов іде. Грицю я лагоджу рушники. лагоди на осінь. Та осінь отже, тут. «Ну, то й гаразд!» «Інакше, Грицю, втоплюйся, згину!» Жалується, грозить настка. «Не бійся!» Сказав Істанов. «Ви не гинете! Скорше я умру!» «Я не дам Грицю!» «Ова!» Вирвалося нараз Грицев із уст, і втім замовк відійшов. Старий Андренатій приблукався до села, де жив Гриць із своїми родичами, і вже чи не вдруге обійшов те село по милостиню. І знов, як звичайно, обдарувала його синьо-канастка, чи не, не краще. Вона любила подавати йому милостиню, бо він дякував так щиро і красномовно, так знав до душі про мови, що іноді не наслухався б його слів.